E para todos vocês que estão aí, um grande abraço, aquele abraço carinhoso em plena pandemia, mas é de coração. Você que já está nos ouvindo, participando com a gente. Hoje nós teremos um trabalho lindo com sobre homeopatia e a vida natural. Agora eu o... Nosso objetivo é proporcionar a vocês um pouco de saúde... com as dicas que a gente vai estar trabalhando... um bem-estar das horas junto com vocês... que é muito legal... uma equipe que preparou esse programa... um convidado que assim super especial... amigo da gente... que vai estar aqui... já está aqui... e vamos então... ao nosso bom dia... mas é, lembrando que nós estamos conectados com, é, agora, com a, ao vivo, no Twitch, TV, juntamente com a rádio TV Espaço Espírita, de Barra Velha, em Santa Catarina, e Rede Doutrina, do Rio de Janeiro. Ah, bom dia, amigos, que bom estarmos juntos, de coração e à distância, elevando o nosso pensamento a Deus, por essa oportunidade. Vamos... Aqui a Aniette Roma e Sônia Santos... e nossa equipe que vai dar bom dia para vocês. Bom dia, Sônia. Bom dia, Aniette. Bom dia, amigos, toda a equipe... Rona, Rony, Claudinha, Márcio... nosso querido convidado... aos nossos ouvintes... uma excelente manhã. Muito feliz de estar aqui... hoje, novamente, em casa... Né? por isso que estou sem a máscara. Muito bom dia a todos. Bom Bom dia, Claudinha. Bom dia, bom dia aos ouvintes que já estão aqui conosco, bom dia Márcio, bom dia equipe. Bom dia Rony, nosso anjo da guarda aqui no estúdio. Bom dia equipe, ótimo programa a todos e bom dia Márcio. E agora, diretamente do estúdio Chico Xavier, nós estamos aqui na Rádio Vivência Espírita recebendo um amigo, Márcio Belo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Nietzsche. Bom dia, Rony. Bom dia, Sônia. Bom dia, Claudinha. Todos ouvintes tá ah. Bom dia. Bom um dia, é uma honra ter você, já já nós apresentamos você, mas para estarmos junto com os nossos ouvintes, nós vamos, com as orientações da pandemia, nós estamos aqui num ambiente higienizado, preparado para nós, chegamos aqui, nos preparamos também, e Estaremos tirando a máscara, mas é só para mostrar para vocês que nós temos todo cuidado, até do distanciamento entre nós, estamos dentro do processo permitido. Gratidão a todos por estarem aí com a gente. Sônia, vamos fazer uma prece para nossa abertura? Vamos então, vamos lá. Nesta linda manhã estamos mais uma vez reunidos e com gratidão saudamos a Deus pela vida e principalmente pelos aprendizados do dia de hoje que a espiritualidade amiga possa envolver a cada coração que nos assiste e levar a cada um dele o que mais necessita Tenho certeza que a saúde Esperança e a fé estará sendo reabastecidas através dos eflúvios benéficos do amor que nos envolve. Que possamos estar receptivos a este amor, agora e sempre. Graças a Deus. Deus. Só para sentir, uhum. tocou profunda a sua prece, muito linda. E a gente sente e que, se vocês olharem para mim vai ver que eu tô Nossa, tocou profundo aqui, Sônia. Emoção. É linda, doce, serena, mas é bem isso. Muitas vezes elevamos o nosso pensamento ao alto pedindo tanto, mas sabemos que como somos errantes, e temos que estar preparados para receber. Então o coração tem que estar aberto, preparado para receber bênçãos. Não é verdade? E quanto mais a gente trilha no caminho dos princípios evangélicos, do evangelho, princípios do Cristo, mais estamos preparados para receber bênçãos. Porque coração fechado, às vezes a pessoa tá sofrendo tanto, tanto, mas ainda tá tão fechadinha que já Os anjos ficam o tempo todo ali... enviando... mas nós temos que estar juntos... né preparados e juntos... gratidão Sônia... foi lá no fundo... é bem isso mesmo... estarmos hum. juntos com eles... muito lindo... muito lindo... Né, então... hoje nós vamos falar da homeopatia... talvez essa prece tão sutil de hoje... que nós vamos falar de uma medicina muito sutil... né uma, uma medicina lá do século 18 vamos dizer assim mas muito Sutil e quem vem falar para gente é o nosso amigo Márcio Márcio ele é para nós um querido irmão querido irmão de, de luta de batalha e de jornada Espírita também né a gente passa por quantos ensinamentos para quantas à vezes em casas diferentes, oportunidades de trabalho diferentes, mas nós sabemos que a organização é do alto. Uhum. Então, onde for importante a nossa presença, a espiritualidade estará sempre nos guiando, nos norteando, porque nós entregamos o nosso serviço a Deus, Sim. né? Fazemos parte dessa seara do mestre, então nós vamos trilhando por onde precisamos estar. E a espiritual, a organização espiritual é perfeita. Estamos onde precisamos para sermos úteis e para a nossa evolução. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Não é verdade, gente? A Seara uhum. do Mestre necessita de muitos trabalhadores. Mas Márcio, ele é farmacêutico, bioquímico, com especialização em homeopatia, florais de barra, E hoje ele é proprietário de uma farmácia. Todos nós conhecemos aqui em São José, há 30, 32 anos, ele tem esse trabalho e também como terapeuta. Ele é reikiano e mas no início de sua carreira trabalhou também na indústria. Vou citar o nome na Velea, na Velea do Brasil e com a manipulação de medicamentos. E hoje para nós é a nossa referência aqui na cidade onde nós buscamos os remédios manipulados homeopáticos e a, da antroposofia também do qual Márcio gosta muito Sim. né do trabalho da antroposofia Márcio conta para gente só um pouquinho de você onde você nasceu de onde você vem né E, e como você vê sua família dentro da sua missão? Como farmacêutico e como trabalho de espiritualidade Tá certo Bom dia primeiro, Bom um dia. grande abraço aqui Bom com você Bom todos e que ouvintes. estão nos acompanhando Eu queria em primeiro <risos> agradecer uh, ao Mestre Jesus Ao Chico, a Kardec, a todo o plano espiritual A todos os nossos uh, amparadores espirituais <risos> E a você em especial pelo convite, a Sônia a todos que estão nos acompanhando, nos prestigiando, né? E eu, eu sinto, me toquei profundamente com a prece da Sônia, que muito sutil, assim como o assunto também é, né? Então, é, é aquilo que você falou, a gente tá aqui porque o Mestre nos concede a oportunidade de, de exercer o nosso compromisso, a nossa missão, mais singela que seja, estamos aqui. Então, assim, eu nasci em Minas, numa cidadezinha pequena, chama-se São Sebastião do Paraíso. De lá fui para Ouro Preto, fui fazer farmácia bioquímica em Ouro Preto. Lá eu tive contato a primeira vez com a meupatia, no curso, no primeiro ano de faculdade, eu já entrei em contato com a meupatia, e me chamou atenção, mas foi só um semestre, foi muito pouco. Depois me formei e vim para São Paulo, aí entrei, É, trabalhei um é, fiz estágio no Instituto Adolfo Lutz, mas não me Gabriel. No domingo na área de, de microbiologia. Na época tava surgindo os primeiros testes para AIDS em 86, 85. Uhum. E aí fui para Veleda, trabalhei numa farmácia que era a Farmácia Hahnemann de homeopatia, onde tudo começou. Fiz o curso de homeopatia, especializei em homeopatia em Ribeirão Preto e fui para Weleda, do Brasil, trabalhar com a antroposofia, me encantei com a antroposofia. Aí encantei com a antroposofia, a união da antroposofia que eu chamava a homeopatia de roupa nova. <risos> que é a antroposofia Rudolf Steiner, uhum. que é o criador da, do mestre da antroposofia, depois veio mesmo... alemão como Hahnemann, que foi o fundador da homeopatia, né? Sim, Tudo lá. Sim. Sim. Que de lá E tudo de lá, da região, né? Então uhum. todos são gênios, né? a gente chama de gênios da humanidade. Acho Muito que bom. todos participaram, eu acredito. Rânima no evangelho, na codificação do evangelho, assim como talvez Dr. Bay, eu acredito. Dr. Bay não, que ele veio depois, mas é, Rudolf Steiner também mas eles nos orientam hoje. É, mas é muito lindo, né e Você vê, nós temos um, um amigo mineiro assíduo no programa, já já ele vai estar aí. Olha, você mineiro, que bacana, né é? E, que oportunidade linda. É, e vai ter uma identificação já já de um amigo aí também, que sempre está com a gente, espero uhum. que ele esteja hoje também. É uma presença agradável e carinhosa para gente mas é importante... a homeopatia... como você disse... tem situação... que a gente sente que a homeopatia... é, a, é aquilo que chega na alma... né é. chega na alma... mas vamos ver um pouco. um pouco... Sônia... você tem alguma pergunta para o nosso amigo... Márcio? Hum, lógico que sim... bem... vamos deixar bem hum. claro... o que é a homeopatia... Tem muitos preconceitos, tem pessoas que não acreditam, né, tal, mas dá para gente gente, Márcio, é, uma explicação do que é a homeopatia, por favor? Sim, é muito importante esses conceitos, né da, da gente conceitual a homeopatia. Né? Pode pode tirar já, nós já estamos bem higienizados para falar e melhor. Então, é, os conceitos nos localizam, né, um pouquinho do histórico também. Né, da homeopatia. Eu só queria terminar um pouquinho ali, porque parece que eu tô falando não exatamente de mim, mas da minha história, do, do meu da sua, pergunta, como é que você caminhou, trilhou para caminho, isso? esse caminho acho que é importante, porque assim, para mim foi muito claro que primeiro conhecia a homeopatia. Sim. Você tá aqui para te dizer de você. É. Muito bom perfeito. Bom, Márcio, sinta-se à vontade que a casa é sua. <risos> Obrigado, querida, e já nós... estou bastante. isso, isso. <risos> Então, eu conheci a homeopatia, caiu no meu colo a homeopatia, falei, que que é isso, a homeopatia? Fui trabalhar numa farmácia, a primeira farmácia, a farmácia Hahnemann, aí eu fui saber quem era a Hahnemann, depois fiz o curso, conheci a antroposofia, depois conheci os florais, fiz o curso florais com você... Há Alguns dias atrás. Alguns, alguns dias, alguns quase dias atrás, Muito bom, né? E depois tudo... Eu não conhecia a doutrina. E depois tudo vem a doutrina e fecha. Fecha tudo. É. Homeopatia, antroposofia, florais e a doutrina espírita. Uhum. eu Quando falava na doutrina espírita de energia vital, falei, mas isso é o que o Hanema fala, de energia vital. Uhum. A gente adoece pela falta de energia vital. Se você for no, no, no Livro dos Espíritos, questões 68 a 70, Kardec fala da extinção da energia nos órgãos, como que adoece? Como que acaba os órgãos? E o que o a falência dos órgãos. É, é é a perda total, bem. é a exaustão total dessa energia. Que energia? Energia vital. Nós somos é. o princípio inteligente, né? É. E somos munidos e movidos pela energia pelo fluido vital. Estamos imersos nessa energia. Então, eh Hahnemann vem falar exatamente porque ele não concordava com a medicina da época. Então ele começa a pesquisar e ele foi um gênio, né? Uma um dos gênios assim. Então ele ele usou essa medicina vitalista. Ele nasceu em 1700 43 em 1796 já tinha homeopatia, já criou o organon, que seria a bíblia da homeopatia. E ele morre, logo o Kardec já entra com a doutrina, Reanima está desencarnando. E depois participa da codificação. Tanto que o Reanima tá lá no capítulo 9, no item 10, que fala sobre a cólera, Reanima cita sobre os temperamentos. Então, até tem uma passagem que eu ouvi outro dia de um professor lá do Rio de Janeiro, que é o Dr. Humberto Portugal, ele fala que ele teve um, um congresso no Rio e de Valda fez a abertura e falou que o espírito Hahnemann estava presente. Uhum, que a que gente emoção. pergunta: "O que que ele tá fazendo lá, né? Que ele tá presente em tudo". Talvez um dos das fagulhas de Rânima esteja entre nós hoje, né? Muito Olha, eu eu tenho certeza, eu tenho que certeza é, até que o nosso mestre está presente. Viu, o, o Márcio refere-se ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso. É. Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente. Eu tenho... Eu tenho até certeza que o Mestre está presente, porque ele diz quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali eu estarei. Isso. E nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, que são os princípios do Evangelho que a gente segue. Então, estamos reunidos em nome dele. E disso eu não tenho dúvida. né Sempre que eu estou com alguém que também é cristão e que segue os princípios do Mestre, eu falo, ele está presente. É bom, é. né? Isso é importante mesmo. Mas vamos definir a homeopatia, que você assim dizer para o nosso público <risos> o que é homeopatia. Então, a homeopatia é essa medicina vitalista e o Hahnemann cria três pilares da homeopatia, que ele começou a fazer o teste, principalmente o primeiro medicamento que ele usou foi a china, ou a quina, <risos> que ele não <risos> concordava, a é, traduzindo uhum. as matérias médicas de Cullen, que uhum. era um escritor, o médico e ele viu que aquilo não concordava, que a doen as doenças surgiam do gás do pântano, não sei de onde. Não, tem alguma e não tinha micróbio ainda, só depois que Pasteur em 1800 e pouco, que Pasteur vai falar dos micróbios? e Não conhecia, não tinha os micróbios. Eles achavam estranho aquela febre, aquele calor todo, né? É. E eles diziam que a quina, é, é, escreve China, né? Aquina, sim, eles, era um, um remédio muito amargo, por isso curava. E o Hannibal achava, não, não, ela não cura porque ela é amarga. Porque ele nos trabalhos dele, ele acaba fazendo experiências e dando a quina para pessoas saudáveis. Exatamente. É, aí foi a base, quer dizer, coincidência? Não, gente, essa aqui nem a cloroquina, que está sendo usada agora para malária. É. Coincidentemente. coincidentemente, olha, foi o primeiro, primeira química que o farmacêutico e químico Ranimã e médico estudou. É. E ele <risos> conseguiu bem. neutralizar a, neutralizar a malária, os casos de malária. Sim é e aí vem o princípio da homeopatia que é a lei dos semelhantes que vamos, é o aguardar semelhante, um cura semelhante. vamos aguardar um pouquinho? vamos aguardar um pouquinho esses princípios? a gente tem ouvintes, a gente tem amigos dando bom dia pra gente só so, Claudinha quem está aí dando bom dia pra gente? olha, quem tá aqui já com a gente é a Bárbara Freeman ela dá um bom dia bom dia Bárbara o Ed Moreno também Bom dia, queridos amigos e amigas, Rony, Claudinha, Márcio, Aniette, Sônia e todos de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Abraços. A Marina de Souza, bom dia, com vibrações de um ótimo programa a todos. Abraços à equipe, saúde e bem-estar. Bom dia, amigos. E a bom dia. A Lilian Silva, bom dia a todos, ótima transmissão, parabéns à equipe. Bom dia Lilian também, Lília tem o nosso olhar técnico, querida amiga, e todos que estão aí, Ed, suas músicas preenchem a nossa alma, né Ed? Então gratidão, ele também envia pelo WhatsApp para a gente, Ed Moreno, gracinha cada música que envolve a gente, cada música de Ed é uma prece, muito lindo amigos que estão com a gente obrigado realmente a gente está percebendo daqui até a nossa imagem tá bem bacana o nosso som tá com uma clareza então esse retorno que vocês dão para gente é muito importante porque às vezes aqui está algo diferente de vocês então é importante esse retorno os amigos que estão nos ouvindo escreverem para gente sobre a imagem sobre o som que a gente vai sempre melhorando para lembrar Desculpa cortar, mas estamos no Face, e temos também mais três aqui no Face, tá? Eu tô muito feliz, porque... Pode ler pra gente, Sônia? Olha, nós temos a Cátia a Kátia TNK, é, ela trabalhou comigo na AWS, e está nos acompanhando. Belezinha. A Andrea Marquetti, Roberta Santos, Maria Inês Figueiredo... Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Nossa, olha, maravilha. Bom dia. Vamos seguir que está até interessante. Vamos. Ah, ah, então, tem muita coisa, mas a gente tem uns amiguinhos muita ali coisa. também, eu, sabe sim, que... Márcio tem que falar mais. A gente vamos faz um... A gente faz uma sala de bate-papo, e aí a gente vai vendo os amigos chegando na sala, chegando e vamos batendo papo com eles. Márcio, nós estamos sempre conversando aqui nessa sala, é, batendo eu... uma sala de amigos, eu não é, Márcio? Eu sou uma complicada, eu não gosto muito de falar, eu sou muito fechado não falo. Por isso vamos falar, Márcio! Vamos falar! <risos> então, vamos lá. Você tava falando para gente que... É, dos três pilares. Dos três pilares que Hanima coloca para gente. Então, assim, Hanima é chamado, dentro da espiritualidade, em vários livros, como o apóstolo da medicina natural. Uhum. né, o apóstolo da medicina natural. Então vejam bem que lindo, né, esse título para ele. Depois nós vamos citar vários livros espíritas que falam sobre raniman e vários vários livros que falam sobre homeopatia, livros espíritas que falam sobre homeopatia. Mas conta pra gente, quais são esses esses princípios, esses postulados que raniman deixa pra gente como a base, né? A base da homeopatia, né? É, a gente já tava falando, né? Você já começou a falar da quina, que é o princípio de semelhante, aquilo que que é o semelhante? Que é o princípio da homeopatia, similibus, similibus curento, semelhante, cura semelhante, ou seja, aquilo que causa um mal, quando você dá em doses mínimas, ele neutraliza os efeitos, que é o que ele fez com a quina. Quando a pessoa se intoxicava com a quina, ela tinha febres semelhantes à malária, processos febris muito altos. Ele teve essa intuição, vamos dizer Essa assim, intuição, né? Os vou anjos. usar quina e vai, e ele usou, quanto mais mínimas. ele diluía, mais a febre tinha resultado contra os processos febris, não que a febre seja é, é, um, uma doença, a febre é um indicativo, mas ela tinha uma ação contra a É, as doenças naquela época, porque a febre é um indicativo. É uma ch chamada febre intermitente, né? É, é um indicativo, quando é um tem indicativo. altas temperaturas, que é o que assusta todo mundo na farmácia, né? Eu sempre fiz é, 30 anos explicando na farmácia os cuidados da febre. É outro assunto que dá pra gente falar. É, é. O outro princípio, o outro pilar, é o medicamento único. A homeopatia se baseia no único medicamento. É, então hoje a gente sabe que tem algumas linhas, até falar com os nossos ouvintes. Existe algumas linhas já da homeopatia e tem algumas que são pluralistas. Isso, usa fazem vários medicamentos numa formulação. Mas Hahnemann, no seu postulado, é um remédio Único. único, ele um medicamento único que ele usava pra a medida... tudo. Para tudo. Porque ele caracterizava a personalidade da pessoa. Exatamente. Né? Por isso, ele, eu, ele põe um remédio único. Usava porque ele estudava comportamentos da mente, do bom sentido do bom pensar e do bom agir. E depois você vai lá, você vai ver André Luiz falar sobre isso, Emanuel dando definição de saúde, é a pleno estado de harmonia da alma. Então, se a alma está em harmonia, ela está equilibrada, o corpo não vai adoecer. adoecer. Então, o medicamento único que ele fala não. é exatamente isso. Um medicamento em dose única ou numa potência elevada para curar de acordo... São mais de 3 mil medicamentos que tem catalogados pela homeopatia. E o terceiro é a experiência numa menção, porque ele não tinha ratinho de laboratório para fazer o teste nem animais, então ele tomava, dava para os familiares, para as pessoas conhecidas, e ali ele ia fazendo uma pesquisa, então foi um cientista, é uma ciência, hoje é reconhecida né é. pela Organização Mundial de Saúde, como, e não é uma medicina que foi tida como é, medicina alternativa, depois complementar, hoje ela é integrativa, já temos homeopatia no SUS, graças, lindo, a graças a Deus. Você falou no primeiro princípio é, sobre diluição e a gente sabe que os remédios homeopáticos, eles têm aquele CH, é Isso. um número e CH. Fala pra gente o que que é aquele CH. Então, ele é, ele começou que ele ia usando os medicamentos e no, ele foi meio que expulso da Alemanha, né? Então, ele foi obrigado a circular porque ele estava causando incômodo. Ele morreu em Nos... Paris, né ele foi para Paris, ele foi para França, França e, Lá... e vem a falecer em Paris. Exatamente, e à medida que ele usando os medicamentos, eles iam diminuindo, ele ia completando com água destilada, não tinha, água da chuva, com conhaque ou hidro, solução hidroalcoólica. E à medida que o burrico dele ia agitando, uhum. o medicamento ia diminuindo e ia ficando mais potente. Ele Opa. levando o remédio no burrico é. e o burrico pulando. Ia dinamizando naturalmente. E o remédio ia sacudindo. <risos> é. Aí é. ele falou, outra intuição, vou diluir e dinamizar. que que é o dinamizar? O dinamizar é você diluir, ele criou uma escala 1 para 100, uma parte do medicamento e 99 partes do álcool e batia no anteparo, um saquinho de areia ou de espuma e batia 100 vezes ritmado, nem 99, nem 101, 100. 100, <risos> 100 sucussões rítmicas ali naquele. Então ele tinha a primeira da tintura mãe, que é o primeiro líquido que ele extrai da planta, ali tem todos os princípios ativos, os alcalóides. ele diluía uma gota em 99 gotas. Ele tinha a primeira centesimal Hanemaniana CHG. Depois ele vem a DH, que é a diluição decimal 1 para 10, né? Depois dele vem que ele é nos escritos dele, a viúva dele usa e publica a escala 50 milésimal, 1 um para 50 mil. A esposa dele, interessante, se chamava Henriette. Era ah. esposa de um químico também, um farmacêutico e francesa então aí ficou a centesimal que é um CH as pessoas falam, o que quer dizer esse CH? Centesimal. todo medicamento homeopático ele tem que ter essa potência se for é, tintura já não é homeopatia, é fitoterapia tá. então então vamos a gente classificar é, isso também isso. então vamos explicar um pouquinho melhor Se a gente pega um remedinho, então ele extrai da planta e aquilo chama tintura mãe, né? Sim. Tem a tintura Sim. mãe. Aí ele pega 100 ml, 99 de é. álcool, ml de álcool e 1 um do remédio. É isso. E 1 um do remédio. Aí junta 100. 100, 100 daquilo, tira 1 um dali. Aí dilui em 100 de novo vai fazer a segunda centesimal. A segunda centesimal. Aí depois pega um desse 100, dilui de novo em 100. Exatamente. Terceira centesimal, vai colocando uma gota em 100. Isso. Uma gota em CMX. Aí você toma um CH200, foi dinamizado 200 vezes, 200 frascos, 200 diluições. <risos> então por e isso vieram as máquinas. E cada ajudar é. a diluir e fazer as sucções, e Eu fazer não as batidas. Tenho. Eu faço tudo manual, como ele fazia. Mesmo, não tenho máquina, não. É mesmo, Hoje, Márcio, acima de 200, a gente compra dos laboratórios da Schreiber, em São Paulo, é o laboratório homeopático, que tem... É, porque não tem tempo. Você vai procurar um medicamento se eu não tenho CH só faço para semana que vem ou três dias para fazer você tá num caso grave agudo que você precisa tomar o um medicamento hoje eu falo para ele só para dinamizar vai três dias 200 então Então, Mas aí eu vinha fazendo no início da minha far... da que eu montei a farmácia, eu tinha muito tempo que eu não tinha cliente, não tinha muita gente para atender, então eu ficava dinamizando. <risos> Isso, bem, nossa, mãe, eu fiquei pensando nisso. Eu ficava dias e dias dinamizando até Foi o padrão, todos os meus medicamentos CH200 são manuais, eu que fiz a maioria. Então Uau. eu tenho uma uma uma é... fortuna. É. dos meus medicamentos eu tô, e faço até hoje mas se você chegar hoje e pedir medicamento CH6 CH12, CH30 é óbvio que eu não vou fazer é. o CH200 eu Isso deixo de... duas anteriores é devoção sua, muita devoção a arte, né eu sou um grande devedor, né Então, só tô resgatando o que ordens. outrora eu tirei indevidamente. Um. Ou de mim, ou de... As não, pessoas, eu acredito então... que tudo é aprendizado. Pode ficar, leve, pode ficar é, Tudo é aprendizado. A gente é um espírito em evolução, né? Não existe dívida, não existe com... erro. Não. Estamos em crescimento e é aprendizado reparação. sempre. É reparação. Então, assim, se a gente soubesse fazer o certo hoje, a gente já teria feito. Mas se fez errado hoje a oportunidade de amanhã fazer melhor. Seremos né? anjos sim, entretenidamente. Sim, sim, sim, um exatamente. Reparar o erro é aprender o certo. Né? É praticar o certo. O né? erro então, é o nosso mestre, não é isso? Então, então a gente está aprendendo. E a gente só vê o erro, às vezes, com as consequências. né Você falou opa, eu não quero essa consequência, não. Eu quero agir de outra forma para ter outro resultado. É o que Joana resultado. de Angeles fala, a gente precisa ter é a humildade é. de identificar, reconhecer, aceitar e E fazer de outra forma. E transformar. Fazer de outra forma. Eu, falei, eu quero fazer de outra forma, porque eu quero, como resultante, outra resultante. Uma resultante que seja feliz. Então, Sim. isso é importante, né? Então, estamos sempre em evolução. Mas, então, vamos lá. Se a gente pega o remedinho 100ml, tira uma gota dali... E aí, depois a gente dilui em 100 de novo, pega um e bota em 100 ml outra vez. Tem o um primeiro centesimal, primeiro CH. Depois dilui uma gota dali em de novo. E a gente sabe que até CH 13... 12... 12... Ainda tem matéria física, Sim. vamos dizer assim ali. Tem elementos físicos Físio, da tintura mãe. Materiais. 13 não tem mais... A gente sabe. Agora, você imagina um CH200. Conta para mim o que que tem de química num CH13 e 200. isso já... Ou 5 mil, que às vezes a gente encontra. Esse é o motivo de deixar a classe médica que não conhece enlouquecida. Porque isso é balela, isso não tem nada. Isso é água benta, isso é enganação, é aguinha doce, é bolinha doce. Não existe. Até a 12, a diluição... 12 a décima segunda, você tem ainda matéria. Depois daí, você já entra no campo do número de Avogrado. Quem lembra lá de química? 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, a diluição é 0,01% 0,01 1CH, depois 0,002 0,002, aí quando você chega na 2 tem 0,002 0,002 Então não tem nada, ultrapassou a matéria trapaçou. então é energia essa energia é energia péssima própria de cada medicamento. Cada medicamento tem uma energia característica que vai atuar no teu organismo. Por isso que a gente fala: você é nosvômica, você é pulsatila, você é suc. O que caracteriza a personalidade naquele aspecto. Agora chega um momento que você não tá tratando a matéria mais. Não. Não é matéria, nós estamos tratando o perispírito. É, você. Ah, 13. 13 acima de 13, nós já estamos trabalhando a doença no perispírito. Você liberou a energia dinâmica de cada planta característica. Que aí o médico, na consulta pormenorizada, naquela é, dura aí uma hora, você é. vai fazer o enquete do paciente para você achar o sósia patogenético. Ou seja, a energia semelhante, semelhante à doença. Semelhante à doença. E é bem interessante que, é, mesmo assim, eu acho que tem que haver uma harmonia entre... É, a medicina homeopática com a medicina sim não é alopática, integrando tudo, por quê? Porque é fundamental a presença de um ortopedista quando você tá com uma fratura, uma sim. fratura exposta você vai precisar de um ortopedista que vá para uma cirurgia que vai colocar pino, prego, parafuso como eu sempre brinco, falo meus amigos, eu falo para os amigos, vocês assim são mágicos, mas vocês trabalham com prego, pino, parafuso e depois paciente anestesiado, vocês fazem E tudo é lindo para pessoa poder voltar a andar voltar a ter funções Sim. do corpo então é fundamental agora nem todas essas pessoas precisam de uma medicina alopática, e nem todos uhum. vão para uma medicina homeopática então há um momento certo né a medicina é homeopática na medicina homeopática não existe insulina insulina Então, quem o pâncreas parou de funcionar, precisa de insulina. Não tem como viver sem insulina. Não tem homeopatia que resolva isso. Também, quando a tiroide parou de funcionar, precisa do remédio da tiroide. Sim, Não certeza. tem o que substitui o remédio da tiroide que a pessoa precisa repor. Porém... Ela pode sim associar a homeopatia, porque a homeopatia vai estar trabalhando a personalidade, e o deve, eu daquela, né? e deve o eu daquela pessoa que está gerando a doença da tiroide, que está gerando a doença do pâncreas, sim. com que o diabetes. Então, esse estar tudo junto é muito bom. Porém, encontramos o homeopatas que são radicais e diz: "Para tudo que é remédio, fica com a homeopatia". Não é bem assim. Uhum. Assim como a tuberculose Não não existe na homeopatia um tratamento químico para dominar a bactéria da tuberculose. Porém, o perfil da doença, o perfil da pessoa que adquire aquela doença, você deve tratar com a homeopatia. Então, é essa sutileza que é linda. Você trabalhar a matéria quando ela precisa... Sim. de tratamento, só que nós vamos trabalhar o pé E a gente sabe que a, se a cura vem de dentro para fora, você trabalhando o pé-espírito, o corpo entra em harmonia. Sim, com certeza. Isso é que é lindo, né? A harmonia é fundamental, né? Você Isso. pega um violão que tá afinado e coloca outro de frente, aquele que também está afinado, quando você toca. Eu não toco não sei nada de música, <risos> mas eu sei que se você tocar... A harmonia, né? A nota lá, o outro vai reproduzir porque é, é vibração. Então, a homeopatia vai numa são frequência. As Nós vamos trabalhar com energia vibracional. isso. Então, quando você usa a homeopatia, você tá extraindo que são os três reinos da natureza, mineral, que vocês trazem medicamentos homeopáticos, como o aurum que é o ouro, o argento, calcária carbônica, o carbonato de cálcio, potássio, e os vegetais e os animais. Nossa, mas homeopatia vem de animal... É, é um então, pô. vamos falar um pouquinho. Por exemplo, laquesis. é, laquesis esse, é de onde? Esse medicamento, se Agora, a gente falar muito, muita tomei, gente... Eu já tomei, foi necessário e fiquei mal. Mas ninguém... Olha lá, ficou maravilhosamente bem. Isso aqui é da cobra. É, da laquesis trigonoce. Precisava... É a jararaca brasileira. É a jararaca, é o tratamento para jararaca. A laqueses e a então, gente... Olha aí. A cobra. Tem a cascavel, <risos> o veneno de cascavel. Então, a, a cobra não dá o um bote pelas costas? É, nem sei. Olha sempre. a hora que você tá andava fazendo. Não, pelo contrário. Eu estava me sentindo como se eu tivesse recebido esse bote pelas costas. É, mais também. ou menos. É. Então, então, então. Mais, mais ou menos. Só que, então, mas esse era meu sentimento. Sim, sim, sim, era sim, sim. Sentimento. Sim, e é um remete na realidade, na realidade, eu isso também estava para ti eu estava usando dessa energia para atingir o outro então exatamente uhum. então é e normalmente foi é o remedinho e é o remedinho muito indicado hoje para menopausa porque a pessoa vira uma onça vira um bicho vira uma cobra e a gente sabe é Hum. Ah, tá. A gente sabe que você não estava agredindo ninguém, você estava agredindo a si mesmo, né? Estava agredindo. Seu... Exatamente, é isso que o Rene fala, vai harmonizar. O o Rene fala e André Luiz fala? No seu eh bem pensar, bem sentir e bem, bem agir. agir. Quando você altera esse bem pensar no mal pensar, não vou dizer mal, mas um, um pensamento que não é no bem, você vai ter um sentimento que também não é no bem e uma ação que também não é no bem. Isso promove, cria campos é, no seu perispírito, campos deletérios. Você tem perdas sutis ou acentuadas de energia nesses campos. Você abriu ali um precedente para a instalação de um processo infeccioso e inflamatório. Por quê? Você promove uma perda de fluido vital, de energia vital. E onde está essa energia vital? Ela está no nosso sistema celular, que só o encarnado tem, no protoplasma das células. Quando você perde isso, você tem um processo meio que ectoplásmico. Né? Que também é, o processo é. obsessivo entra e capta. É bem interessante porque a gente vai pegar, é, às vezes, uma calcária carbônica de um perfil da pessoa muito tímida, Sim. muito fechadinha, muito enclausurada nela mesmo, né? crianças muito fechadas, que às vezes a causa é outro departamento, mas a, o como ela tá se sentindo, né? Com aquele perfil. Ou então pessoas que se queimam muito, às vezes tem dando de casa se queimando o tempo todo, ela tá ali naquilo e o quanto a sílica pode estar ajudando essas pessoas que têm o seu brilho, tudo seu natural, mas acabam se queimando muito com essas energias que vão chegando e acontecendo, atraindo acidentes para ela então trabalhar a homeopatia trabalhar a alma, né? Trabalhar o ser. Uhum. Bom Claudinha, você tem perguntas Claudinha, quem você tem aí pra gente? Bom dia <risos> Olha, aqui a gente tem o Ed Moreno, que ele tá dando um retorno aqui ele fala que é, a equipe estúdio Chico Xavier hoje está maravilhoso o som, imagens e as entradas de Cláudia e Sônia sem travar <risos> é, a gente estamos a evoluindo a equipe trabalhou para isso né? É, a, o Rude eu não sei ler esse nome, eu preciso da ajuda do Rony Schwerder. tenham todos um como? Schweder Schweder Tenham todos um excelente oh, dia. E a Clarice Araújo também, que deixa um bom dia aqui para a gente. Clarice esse... é artesã. Gente, esse chue dele, ah. fiquei sabendo aqui, é, é, é o pai do nosso amigo Roni ah. Querido, grande abraço. Obrigada pela presença. Eu tenho no Face aqui um depoimento, viu? Então diga. A Roberta Santos, ela é minha sobrinha, tá, gente? Eu fiz tratamento para o não, fiz tratamento de homeopatia para urticária e nunca mais tive urticária. É essa a finalidade da homeopatia curar, excelente, ar, é? É excelente Voltar o equilíbrio. Voltar no equilíbrio. Uhum. É interessante que Quando eu estudei homeopatia, eu fiz uma pós-homeopatia, então eu falo que eu sou a médica alopata-homeopata. Você já viu isso? Não? Então é melhor não dizer, então eu já nem falo. Eu falo que eu sou só médica, é melhor eu po assim. Posso fa fazer uma... Desculpa Pode, e faz floral de bar, então todo mundo... Como ser alopata e faz floral de bar, faz homeopatia. A gente homeopatia. tem o no nosso viés psicopata, <risos> que é psicólogo-homeopata. Sim. <risos> Psicopata é psicólogo pata é, é bem brincado, eu gostei da piada. Mas assim, a gente tem que pensar o seguinte... que é o tratamento do ser... e hum. aquilo que ele precisa para se harmonizar... assim que eu me vejo enquanto médica. Então, se a gente vai trabalhar com uma pessoa... É, é importante para ela receber aquilo que vai ser justo para ela. Sim. Então eu falo, o que que é justo? Eu brinco falo, o que, que é justo? Se você calça 37, seu sapato tem que ser 37. Não pode ser nem 40 e nem 34. Então, tem pessoas hoje com muito mais sofrimentos de alma, né? Os sofrimentos estão profundos Sim. e quando a alergia... por exemplo... dessa moça que você falou... é uma manifestação... de algo que estava na alma... a hora que você corrige isso... tchim... acabou... não tem mais alergia... mas... É, a cura... ela tem o um momento certo... porque... Como o doutor Barr diz, a doença é o último recurso para fazer a pessoa entender algo. Uhum. Ela precisa evoluir, ela precisa entender algo. Então, a doença vai ser o último recurso. Mas agora, buscar a causa, a raiz. Então, a homeopatia, homeopatia floral isso. vai trabalhar na causa, na É, porque o medicamento homeopático, ele vai assim, devolvendo o fluido <risos> vital, restabelecendo o fluido vital que tá na planta que tá no mineral, vem que tá no animal. Vem pra preencher, né? Vem pra preencher, para substituir e despertar o ser para o equilíbrio e ele mesmo vai se curar. Porque é. não é um medicamento que cura. Às vezes a pessoa vai na farmácia com o pensamento alopático. Alopático. Querendo remédio para curar isso aqui, eu fazer milagre. É. Então, eu falo assim que eu aprendi com a doutora Nete Guimarães. Remédio não cura. Remédio remedeia. Se curasse, seria curédio. Nós não temos curédio. Curédio é bom. Nós temos remédio. É para remediar. Pra, é. Então, se você vai fazer a sua vai cura. Vai remediar. Você vai fazer a sua cura. Muito legal. Então, esses processos que você disse, na alma, é o do nosso mal pensar. é A gente pensa equivocadamente, você manda uma mensagem para o seu sentido, para o seu agir. E aí você adoece, na alma. E o corpo é a esponja. Sim. Ele é. é primário, ele só absorve. É uma tentativa as doenças é uma tentativa do corpo de curar a alma. Só Eu isso. falo que o corpo é nosso latão de lixo. A gente joga tudo pro corpo. Uau, joga tudo, tudo gente corpo. joga pro corpo, vai vai pro latão de lixo, né? E, e as... depois a hora que ele adoece, acorda, aí tá doendo, tá sofrendo, aí acorda para você já percebeu Ei, que que eu... a quantidade de, de alergias, de de é como que ela falou, pruridos e urticárias. urticárias, é a nossa superficialidade, nós vivemos na superficialidade de nós mesmos, é, no, a margem no, de nós mesmos. O contato é superficial, é. a gente não aprofunda, não, não olha profunda. nos olhos. Eu só olho você, eu não, sei de você é, muito bem. Não fala com clareza, com honestidade, né aquilo que tá dentro. Então fica sempre, é as pessoas criam falar, uma névoa né? né em volta dela mesmo. A gente né? prefere falar do outro, é, julgar é. o outro, que é uma confissão de nós mesmos. Falar é, do outro é confessar. É o limite cada que... um, você tá falando é de você confissão. mesmo. Márcio, deixa eu fazer um, um, um depoimento rapidinho aí. Você viu que eu não falo. É... Não. <risos> não, então, realmente, você tem uma dificuldade imensa para... Para falar. Para <risos> comunicar, viu? Falar. Nossa. Mas eu também não, eu também não, eu não... Mal, mal consigo. <risos> Bem, eu Eu criei meus filhos através da homeopatia. Né? dificilmente eles adoeciam, mas quando adoeciam era através da homeopatia. Bem, e realmente, senusídea, um monte de, de coisas alérgicas e tal, it's... eles foram curados. A minha filha casou, seus filhos e tal, ela me diz assim, mãe, a homeopatia tem que ter paciência para ser administrado eu não tenho. Quer dizer, não, não escuta só, Tá, isso porque foi criada dentro da homeopatia, uhum. a mãe ali, fazendo tudo bonitinho. Porque quantas vezes eu tirava ela de febrão, né? Com com a medicação homeopática e tal. E tá, vamos lá. Sempre através de uma médica, acompanhando é, pediatra. Eu sempre procurava a pediatria, mas com homeopatia. Bem, o William, até hoje, cuida da minha netinha até com a homeopatia fazendo as, as comunicações certas entre alopatia e homeopatia. Belezinha. O Iuri meu caçula de 23 anos, ele me diz assim, mãe, sabe por que a homeopatia funcionava em mim quando eu era pequeno Porque você acreditava. Eu não acredito. <risos> Olha, ele... Não, o legal é que ele é sincero, Sim, entendeu? Ele é muito sincero. É... É. Então, pra mim, eu preferir lá na farmácia tal, e vou lá e trato a causa o sinto efe... o efeito o efeito com filho mas se você pode curar se você pode não ter mais essa sensação esse mal-estar que é a parte alérgica né, essa mudança de temperatura sofre porque quer porque gosta de sofrer porque tem como amenizar isso você foi criado você não tinha mais isso adquiriu depois não mãe, para você funciona para mim não Mas, é, Sônia, assim... É o tempo de cada não, um. É o tempo. Né? E outra, então, a medicina... É, a, a medicina respira. alopática, ela é, é, é, é um legal, contra, gente... né? É Desculpa. A medicina alopática, ela é anti-emético. An é, entendeu? É aquele remédio que você vai trabalhar contra dor, antitérmico, e isso faz uhum. com que as pessoas desenvolvam um raciocínio imediatista, uhum. então ela está com febre, ela tem que tomar um antitérmico, ela está vomitando, ela tem que tomar Sim. um antiemético, você entende? Não. Então, ela uhum. tá com dor, ela tem que tomar um analgésico sem a dor, para tirar a dor, então isso faz um raciocínio imediatista, Sim. e aí as pessoas ficam nisso resolve, resolve naquela hora né, isso mas aí volta. mas claro, principalmente as pessoas que têm alergia e tomam corticórdia, o que vai acontecer? Suprime a doença, Exato. suprime a causa, e essa supressão o corpo vai ter que resolver aquilo, e vai vir mais na frente de uma forma mais o agressiva. O de metástases mórbidas. Ah lá, fala pra gente um pouco sobre então, isso. É, é parte é, de... Não tratando a causa, você, é, o que vai você acontecer? Você trata a causa, trata... Nós nos tornamos especialistas em aliviar sintomas. Isso. Aí dá uma melhoradinha, depois a gente vê. Depois eu vou no médico. Mas se você tem alguma coisa pra dor de cabeça aí, eu, eu ouço isso direto. Então, você dá uma aliviada, mas as pessoas querem isso. Então, quando você começa a falar e aprofundar, Muitas pessoas não querem é. aceitar a transformação, porque ele já está com um paradigma instalado. Que mas a empatia é... é demorada, então, é lenta. Então, porque na verdade, vai ter que vai. trabalhar a causa. Ele fala: "Me dá um remédio pro estômago, me dá um remédio para melhorar meu estômago". Aí que mas ele não quer entender que o que tá causando problema do no estômago a é a raiva. Com a é doença. a preocupação dele, é o, é o estado controlador dele. André Luiz fala e o Hahnemann fala... Não existe doenças... Existe, existe doentes. doentes... Então nós somos doentes a de alma... A pessoa está doente... Então, quando você trata o doente... É. Você anula a doença... É. Supostamente existente... Então devolvendo uhum. o que? Equilíbrio, harmonia... né Isso tudo porque a gente tenta e ignora uma realidade. A gente não quer viver a verdade de nós mesmos. A gente quer é. viver a verdade do outro. Ou então, é, fugir, Sim. se rebelar. A é. rebeldia, você pega lá a parábola do filho pródigo, é isso. é Ele vai depois é. ele tem que voltar. E sentir que partida. o mundo deve para ele, né? Por que que o outro é feliz e eu não? Por que que o outro faz as coisas e eu não? Gente, aparece a listinha aqui no meio. Quando aparece a listinha no meio, é o ouvinte que tá perguntando? Claudinha, fala pra gente quem que tá aí, porque apareceu assim, tudo lista aqui para mim. É, é isso aí, quando aparece a listinha aí no meio... Ah, mês, eu vou ficar esperta. Mês, ...mandando mensagem pra gente. Então diz. A gente tem aqui a Nair Leite... Bom dia, queridos. Amando Sim. ouvir estes mestres. Hum, a Joelma Ferreira. Também. Fico muito feliz por estar vivenciando um momento de mudanças. Hoje, já se vê o sujeito integralmente. A Mariângela também manda bom dia e bom programa. E a Bárbara Freeman tem uma pergunta. A homeopatia traz solução de traumas emocionais e crises? Traumas emocionais e crises? Como é que é a pergunta? Desculpa. É, a homeopatia trata traumas ah. emocionais trata e Traumas emocionais, trata crises. Homeopatia trata quase tudo. É óbvio que tem sintomas, vai depender do quadro desenvolvido, dos sintomas, dá para aprofundar com o medicamento homeopático mas por um médico homeopata dá para fazer uma consulta, uma anamnese detalhada, estudar o comportamento, o histórico, um pouco é, demorado, vamos dizer, uma hora de consulta, mas dá para tratar com medicamentos é, que seriam sósia da pessoa. E esquizofrenia? Trata a esquizofren... homeopatia, não trata esquizofrenia, são casos agudos, precisa de um medicamento que vai trabalhar É, os neurotransmissores cerebrais. porque ele e Depois tem uma, você do, é, integra com a homeopatia. Porque a doença a esquizofrenia é uma doença é, genética causada por uma enzima. Então, há necessidade de um medicamento alopático para poder é. ter um controle desse processo psiquiátrico e Reposição das crises psiquiátricas. Reposição de neurotransmissores, Mas se a pessoa teve um trauma, ou uma, uma crise, um trauma de de acidente, às vezes de carro um trauma, um choque emocional que não é um processo psiquiátrico, é lindo tratar com a meufatia. Principalmente vai somatizar no corpo físico. An exatamente, tratar antes que ela somatize porque enquanto tá no processo mental Sim. o corpo ainda não adoeceu. Muitas vezes quando a pessoa traz a doença para o físico, gera um tumor ou gera uma doença em algum órgão, ela somatizou. Não é, Sônia? A gente sempre fala nos nossos programas em somatizações. E falamos muito no programa passado em somatizações é o quanto a água pode nos trazer benefícios também nesse tratamento. Mas a homeopatia vem exatamente trabalhar aquele trauma energético. É porque se é um trauma energético, é A energia vital, que é a reposta, ela é, é o elo de ligação entre a mente e o corpo físico. A energia vital faz exatamente isso, quando você equilibra, você é, elimina os processos de, de traumas, é aí eu... depende do caso da pessoa para estudar o medicamento, porque não tem um medicamento específico, tá, Cláudio, não tem esse, ah, dá pulsatila para ela, como você, por exemplo, faz no floral, dá um resque, que é o socorro. É, é bem legal. A gente pode mas, também tratar né sim. com a homeopatia, mas fazer um tratamento até a pessoa, até para ela não ter mais aquilo, nunca tem, mais. Se, se fortalecer vai contra direto. isso, né? É, o resto e, é bacana é que é emergencial. Sim. Dá um pode equilíbrio, que é um floral de barro. Tranquilamente, né? Tranquilamente Compondo, nas crises. integrando com a homeopatia, com o medicamento homeopático. Aliás, tem muitos médicos homeopatas que usam medicamento de fundo, o medicamento sintomático, E, e floral. Um, um floral. É interessante, porque qual seria a diferença, eu vou comentar com vocês, entre floral de Bach e homeopatia? Né? Então, ele disse, da homeopatia, semelhante cura semelhante. E o Dr. Bach diz a mesma coisa que Hahnemann. <risos> então, Sim. assim, no livro do Hahnemann, é, no Organon, meopata, matéria né? médica, <risos> a gente sabe que... no é, eu, E o Dr. Bach é homeopata também. Então, a gente sabe que... O Hanima diz, semelhante cura semelhante, então você vai ter uma planta que vai somar somar com você naqueles sintomas semelhantes, para você ter entendimento, para o seu eu ter o entendimento do processo. E o Dr. Ba, interessante, ele coloca um processo sutil, que quando ele chama, pega o postulado de Hannibal, semelhante, cura semelhante, ele caminha pela virtude, Sim. e não pelo sintoma de sofrimento. Uhum. Então, ele vai buscar nas plantas a frequência da virtude. Então, a frequência é a frequência Se a pessoa está com medo, o que que ela precisa fortalecer? A coragem. Então vai buscar uma planta cuja frequência é semelhante à frequência da coragem. Então aí ela faz, ele faz semelhante, curando semelhante. Mais sutil, né? Mais sutil, exatamente. Através da frequência mais elevada. Através da frequência da virtude. A gente vê que tá tudo junto, tudo, né? Certo, tudo integrado, gente, tudo, tudo participando certo. da cura, devolvendo não. a estabilidade, ajudando a gente não, a desenvolver. E outra, sabe qual é o objetivo fundamental? A gente usar a nossa existência de início ao fim para o nosso processo de evolução. Uhum. É só isso. É para gente ficar aqui o tempo que a gente precisa. Na prática do bem... Na prática... Sim. Exatamente... É a evolução do espírito... Para que essa encarnação... Seja proveitosa... Então o corpo tem que estar saudável... A mente equilibrada... Ah. E o estado do nosso pé espírito em harmonia... Nós não vamos adquirir doenças... Nós não vamos manifestar doenças... Ou seja... Somatizar... Então... Tudo é para que a gente cumpra a nossa existência, a nossa missão, o nosso propósito de vida. Então o objetivo maior é isso, é o ser ter bom proveito da sua encarnação. É porque na maioria das vezes a gente deixa, a gente nega os nossos as nossas verdades, ignora uma realidade e se rebela. Aí vem as doenças. É. em viver aquilo porque nós não, a maioria de nós não suporta. Eu não gosto de falar problema, eu gosto de falar desafios, porque a gente tem desafios. Como o Haroldo Dias assistindo a palestra, o Haroldo Dias fala: "Ah, você não quer mais problema, então vou te aposentar na sua evolução." <risos> A de agora você não tem mais desafio então você não vai crescer vai ficar parado estagnado <risos> eu vejo quando eu vejo as pessoas com muita pressa muito agitado muito ra e né estão doentes estão assim cheio de problemas muito agitado eu falo assim para que tanto desespero para que tanta pressa para que essa impaciência vai embora amanhã vai desencarnar hoje P não, então para você tem muita coisa para aprender ainda é, tem muita coisa para fazer ainda cinta. para, sinta, I... pensa para de querer correr, correr e ficar desesperado você acha que vai embora daqui a pouco? opa, então para tem muita coisa para fazer, vamos fazer com que essa encarnação seja muito proveitosa vamos fazer uma coisa de cada vez pode fazer muito? pode que faça mesmo, tudo que precisa fazer, porém vamos no passo a passo, né vamos caminhando e que nós vamos cumprir o nosso propósito nesta existência, precisamos isso que é importante precisamos estar participativos e... entusiasmados Aniette, a, a Claudinha deve ter olha, oi Claudinha e, eu aqui, viu? Falei lá, Fale, tu vendo Jordinha. aqui, apareceu a lista de novo para nós. É, a listinha abre aí de vez em quando. Ela abre, eu tenho Vamos que capenta. A Rosana Ali, bom dia. O sol brilhando em todo o seu esplendor aqui nas Minas Gerais. Forte abraço. Todo oh, Gerais. Aqui o sol tá ensaiando. Ela tá aqui, tá ensaiando. E a Joelma? A Joelma gostaria de entender Como é feito os medicamentos homeopatas, exemplo, para tratar rinite? É. então. Então, aí é melhor consultar um homeopata. É. A gente até na quando chega no balcão, por exemplo, eu oriento, falo, ó, a rinite é, exige perseverança. É você investir em si mesmo, porque essas alergias respiratórias, às vezes a gente tem que tomar cuidado que é um processo de interiorização das doenças, que ela começa na pele, nas é. mucosas e vai interiorizando até assumir um órgão. É. que é o processo de, de adoecimento que o Hanman fala que o Herring, que é o seguidor do do Hanema, né? Ele fala que os processos de fora para dentro e a cura se faz de dentro para fora, por isso que, às isso vezes é lindo, né? É, a cura vem de process... dentro para fora. É. E prestar bem atenção nas doenças Tem quando elas avançam. Tem a gravação a pessoa assusta e para. É. Porque se você adoeceu, você apresentou vários sintomas, quando você se cura, você devolve sintomas sintomas meio que falso, se vamos dizer, para ficar mais fácil com uh, o entendimento, mas a rinite, ela realmente não é difícil, é delicada, precisa fazer uma anamnese mais detalhada que às vezes a gente no balcão não consegue fazer, mas tem. É, Depois se a pessoa a calça, quiser bom, indicação de mais... médicos, eu posso indicar. A... A gente tem que perceber que não é a medicação é individual. Sim, não é? Sim, não, não é, não é. é que nem o alopata, eh, você compra, vamos supor, um uma aspirina para dor de cabeça, para todo mundo resolve, não é não. isso? Não, ah, né, meus, né, família. Então é individual. E, é. E, e essa esse modo que você falou de dessa reação que muitas vezes dá depois que é feita uma medicação para para determinada para determinada cura, que legal quando há essa explosão novamente para fora, né? Vamos supor, às vezes sai umas alergias hum, que eu... Sempre coloquei assim, opa, legal, tá, estamos expurgando. Isso. Normalmente, os não médicos vai no, é. Eles Pizarou. pulam de alegria quando isso acontece. É uma catarse. É uma catarse. É a gravação. Chama gravação, não A gravação, que é, é uma falsa reação, não é uma reação do medicamento, reação, mas é. é um processo de liberação. Não é doença, e é uma catarse. gente, não tenha reações tão desagradáveis, ou melhor, não, não, não pode nem se dizer que é reação medicamentosa, e sim é um expurgo, como tem na alopatia. A alopatia realmente tem reação medicamentosa que acaba é, sarando um lado, complicando o outro e tal, né, mas... A, que a, a homeopatia aqui, ela... aqui, aqui quem tá falando não é nenhuma esperta não. Aqui quem tá falando é uma, uma petulante que só é a mãe então não tá. você conhece bastante pela pela prática do dia a dia <risos> com seus filhos, na família mas a homeopatia e tem a ação profilática quando você usa a homeopatia profilaticamente, eh preventivamente, você toma previdência e providência na sua vida de ter uma vida saudável, né, com já se prevenindo para uma a gente tem desafios todos os dias e a gente perde o nosso equilíbrio. Nós somos humanos ainda. Então, isso cria campos propícios às doenças. À medida que a gente vai se fortalecendo, a gente usa a neopatia como uma ferramenta maravilhosa para te deixar equilibrado, em harmonia e vencer o dia a dia. Só isso. É muito Sim. né Falar, é ah, preciso Sim. tomar vacina? Você toma homeopatia já é uma vacina. A vacina é, já é outra outro tópico também delicado de falar, mas ela cria no organismo, você introduz é, o vírus no organismo, então por mais que ele esteja é, inerte, É, é delicado esse assunto Foi bem. bom você, você ter tocado em vacina, que aparece uma pergunta aqui, olha, pergunta é dizendo: Se tomar as vacinas do no calendário, eu quero esse calendário e na na criança, né? Vai cortar o tratamento do no parto. Eu acho que a pessoa tá querendo saber se as vacinas vão supor para sarampo, para catapora, para vai cortar o tratamento que ela deve estar fazendo na filha. É, com a homeopatia, isso acontece? Não, não corta, é, assim, a gente precisa ter bom senso, se o médico prescreveu a vacinação, a gente não conhece, não dá para falar, não, para, suspende tudo, eu tenho o meu ladinho meio contra a vacina, meus filhos, por exemplo, eu vacinei é, muito pouco, quase nada, só usava a homeopatia, porque quando a gente conhece o histórico da vacina a produção de vacina, a gente fica um pouco assustado com o que tem e a, o calendário que tem, o número de vacinas hoje, e a gente sabe, por exemplo já entrando num campo um pouco da antroposofia que Rudolf Steiner fala que as doenças da infância, elas são necessárias para o nosso é, crescimento, para a nossa é. individualização. É uma questão bastante interessante, até porque, se a gente tomar como referência no Jesus, Ele não veio para infringir nenhuma lei. Sim. né Ele obedeceu todas as leis. E a gente vê que Ele foi para a cruz, até para respeitar todas as decisões que o sinédrio tinha tomado naquele para eu ele cumprir. Ele veio para cumprir. Então, isso é muito importante, essa obediência, esse respeito às leis da matéria e às leis espirituais. Nosso modelo é Jesus. Assim como Sócrates, né? Obrigaram Sócrates a tomar cicuta e ele falou: "Eu para eu dizer sobre os meus princípios de lei de vida... Né? e de tudo... Todo, toda a filosofia dele... ele falava... o respeito absoluto... Né? que ele sempre falou isso... então... nós temos que sentir o que cada um sentir em si... e respeitar o seu corpo... Sim. e respeitar a sua condição... porque o que é bom para um... não é para todo mundo então sobre tomar vacina ou não muitas vezes os meus pacientes me questionam vou tomar ou não vou tomar tem uns que chegam assim senhor me dá a indicação dessa vacina que eu quero tomar essa vacina uhum. eu falo ótimo e se você quer tomar vai ser bom para você vai tome então toma lá tome sua vacina então cada um tem que ser senhor de si e sentir dentro, agora se nós temos uma condição de poliomielite onde um doutor Sabin vem, fica dentro de um laboratório para trazer a grande benção da vacina para poliomielite uhum. onde todas as crianças são beneficiadas então nós temos que pensar muito nesse respeito Com e certeza. o quanto nós gostaríamos de estar sendo, de ter proteção, então tem que haver um bom senso e cada um ter bom a senso. sua obediência interior, se vai lhe fazer bem, tome todas as vacinas o seu eu está pedindo porque cada um de nós tem uma frequência vibratória diferente, é o que você dá conta né é, sua alma tá em paz cada um de nós tem uma suscetibilidade a doença de forma diferente, porque vai depender do nosso eu, então essa suscetibilidade a doenças vai depender dos nossos pensamentos, como você disse André, Lué, André Luiz dizendo para gente, então se os seus pensamentos, olha lá, tem apóstolo Paulo falando, se todos os seus pensamentos forem todos luz tudo em você será todo luz será se luz. os seus olhos forem exatamente luz, todo o seu corpo será luz então exatamente, quem sabe que ainda não tem todos os pensamentos de luz é bom que tome todas as vacinas é bom que tome vacina, se cuide tudo que... Seja previdente, seja previdente, se tome se cuida. providências. Por, exatamente. Por quê? Porque essa esse Essa obediência a esse respeito nós devemos a Deus e nós temos que dar conta do que é que fez com a tua vida o uhum. que é que fez com o teu corpo porque é a nossa mente que vai nos cobrar uhum. né é, somos nós é o nosso próprio eu que vai dizer o que que você fez com o seu corpo o que que você fez com a sua mente cuidou tá você você reconheceu os seus limites você então quando você reconhece seu limite vamos embora, agora vamos tomar as vacinas vamos fazer isso aqui. agora tem gente que chega para mim e fala nunca tomei vacina e não vou tomar tem 70 anos eu falo nunca precisou dela, não, tô bem não, não, tô bem, tô ótimo que bom, que bom ele ele reconhece os limites dele sim mas quando a pessoa não aí vamos lá vendo a fragilidade que tem o limite que tem é bom tomar todas as medidas preventivas todas as precauções não é todas as vacinas uhum. e vamos seguindo temos que seguir assim não é verdade os protocolos existem para isso é, é o respeito é, é o respeito a tudo que nós em primeiro lugar é um princípio absoluto é respeito. Então, não podemos nem falar contra e nem falar a favor, mas cada um se reconhecendo. É, a mesma coisa acontece com a medicina alopática. Eu vou condenar porque eu uso, eu não condeno, não. eu posso até criticar alguns pontos, algumas é. posturas e é. comportamentos da sim. classe médica, ou farmacêutica Ou mesmo posso... do próprio paciente, que sim, muitas vezes sim. pega o remédio, pega a receita, joga no fundo da gaveta, depois vem 10 dias depois, muito pior, porque não tomou aquele remédio. É. a escolha é dele então assim a conduta as atitudes é do ser humano né agora você a gente faz todo mundo faz faculdade faz tudo do mesmo jeito Saem pessoas profissionais estão diferentes né sai tão diferentes as estuda junto às vezes as coisas opiniões o mesmo livro, é porque tem um lado pessoal para dar, um, né? Mesmo professor, isso. Mesmo livro, mesmo professor, mesmo tudo e tem opiniões tão diferentes. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma paciente grave internada e o irmão dela falou: "Olha, minha irmã está lá no hospital, vai fazer a terceira cirurgia no intestino. A senhora podia dar um floral para ela?" E eu dei o Resque. Vai tomar, vamos tomar o Resque, dei para ela. Minha mãe tá lá junto dela sem dormir também quase um mês no hospital. Falei: "Então leva para as duas." Bom, foi muito bom para as duas. Porém, eu fui pedir pro Sr. Eu fui pedir para o cirurgião Posso colocar um floral na prescrição? Posso colocar um resco na prescrição? Ele olhou para mim e falou assim Você acredita nisso? Eu falei sim e acredito que vai fazer muito bem a ela, e a família também acredita. Ele falou, então faça, coloca lá na prescrição, né, se, se não fizer bem mal também não vai fazer, deixa lá, pode colocar. E assim, foi muito, e foi, foi excelente, porque ela estava partindo por uma terceira cirurgia no intestino, por, por abscesso, por infecções. A partir dali, ela não, não precisou mais, né, a infecção cedeu, ela melhorou, não precisou fazer nova cirurgia, e foi muito bem, recuperou, teve alta, um mês depois, um pouco tempo depois, um pouco mais, ela retorna para tirar a colostomia. Então assim, e só ficou no resquio o tempo todo. E você vê, a pessoa precisa acreditar? Precisa sim, precisa ter alma de sensível para isso. Sim. E acreditar é ter alma sensível. Então até pra homeopatia, para acreditar em homeopatia, precisa ter uma alma sensível. Não é todo médico que acredita, mas também não é todo paciente Tem que acredita. Muitos médicos que estudam conhece mas não acredito mesmo conhecendo ah, que ah, você não conhece eu conheço é. eu estudei tudo usei mas eu não acredito não adianta não me convence Então então você não pode fazer nada uh -huh. agora como a gente está trabalhando na medicina da alma, que é a homeopatia Florais é esse essa mudança de comportamento a reforma íntima que a gente faz com o auxílio de todas essas práticas eu acho que nos cabe também a humildade e a serenidade, o respeito por cada um e por cada técnica, né? É. O momento de cada um, e que é isso fala. que o mestre nos fala para a gente ter, não rebater... Não, não contrariar, assim, não é, é para todos, é pra mas contrariar. é para um grupo específico. É, a gente é. vai colocar não. o bem, ser de paz, né? É, não brigar para defender nada. Não. Isso é muito forte, gente, porque a gente no primeiro é. momento já quer defender, quer brigar, quer provar, quer mostrar. Aí você Cada um chega no ponto. Vira pregador, né, de um é, processo. Não, não É bem isso, né? né? Mas é, cada um queridos, tem a a, a foi quem fez essa pergunta sobre a vacina se, se o o, a homeopatia cortaria o efeito da vacina ou se a vacina cortaria o efeito da homeopatia, Não. né? Mas ela perguntou aqui, é, tem uma outra pergunta. Efigênia Santos, o nome dela. A homeopatia funciona somente nas doenças crônicas? Não, só. Eu, eu até até semelhante uma pergunta que eu também teria, né, que fazer, eu tinha colocado ali, mas ela tá perguntando aqui ao meu homeopatia só funciona somente nas, nas doenças crônicas. Não, tem doenças agudas, cefaleias, eu sempre pergunto cefaleias. Dor de garganta, amidalítica, é uma coisa bem aguda para as pessoas, é, não é isso? É frequente isso. É né? frequente, você, né? Ali no balcão você pergunta, a gente usa potências é. baixas, a gente faz o primeiro socorro ali. Mercúrio? mercúrio Beadona para febre dona Mercúrio pra febre e com dificuldade para engolir Isso. né E aíreia gente... de um modo geral estados gripais dores no corpo né? você tem coisa dá para fazer doenças crônicas a gente faz quando foge meu âmbito eu sou honesto em dizer eu não sei qual medicamento seria melhor para você? Seria bom você procurar um médico? É, às vezes, mesmo paciente com doença de tireoide, eu gosto de... já tem anticorpos contra a tireoide. Às vezes a tireoide ainda não não parou de funcionar. Sim. Não precisa ainda tomar remédio da tireoide. Mas se ele tem uns, uns anticorpos positivos, quer dizer, com o tempo aquela tireoide vai enfraquecer, eu gosto de usar o iódium né? Então vou às vezes vou colocar só para ele manter, porque eu sei que ele tem aquele perfil, Estimula, né? né? E Existe... você põe assim um um CH bem alto e aí você vai segurando a pessoa que tem anticorpos positivo, ela demora para começar a tomar remédio, quer dizer, demora, que eu digo o seguinte, a gente eu já tô chegando no 40 anos de medicina. Demora, assim, eu tenho paciente que me acompanha aqui em São José há mais de 30 anos. Então, às vezes, eu acompanho os pacientes depois de muitos anos É que essa tiroide venha precisar de remédio. Então, assim, trabalhando com homeopatia para que o remédio para a tiroides entre na hora certa uhum. então é muito, é. muito interessante é gratificante é, a gente é. tem os processos que a gente manda pra gente também de boicote, né, a gente manda pros nossos <risos> órgãos, deixar de produzir isso, aquilo, deixar de fazer isso, aquilo para se boicotar né a mente manda, a mente é. manda no corpo não tem como, e Eu onde vejo. é que tá a mente gente, no perispírito é. onde tá a mente, no Trata perispírito mente. nós vamos tratar a mente nós vamos tratar o perispírito porque a mente não tá no corpo, isso aqui é só matéria, né? Quando a gente sai daqui, a gente sai perispiritamente. E é. Então, essa consciência é muito interessante. É tratar Mas a mente, blindagem, tá perispírito. Quando você se conscientiza, só, só para, desculpa, só para deixar claro que tô me perguntando o que que é perispírito. <risos> é que nem tô... isso. Tá ótimo. Então, tá ótimo. Gente, perispírito. É, é, né? Responda a você, Sônia, quer responder o que Sim, é, perispírito, então, é perispírito, por favor? Vou vou responder. É, vamos dizer que nós temos algumas camadas... Tá? De corpos... É, interiores... de corpos... Então o perispírito ele fica entre... Só para ficar mais simples... Entre o corpo físico e o espírito imortal... Que o, o que reencarna por várias vezes é o espírito em corpos diferentes... E o nosso arquivo... A nossa mente está no perispírito, que está entre o corpo físico e o espírito. Também chamado de corpo, também chamado de corpo astral. Alguns gostam de chamar corpo de corporação. Quando a gente dorme, fica mais fácil é, corpo astral. Quando a gente astral. dorme? Porque o corpo físico fica dormindo não, não. e o nosso perispírito é ele que vai, é o nosso corpo astral. Né? Isso, é isso aí. É. E tem mais um aqui, olha. O, o Mário Andrade, ele tá dizendo que ele foi procurar um homeopata, porque ele estava, assim, com eles, né, é, não diz o que é, mas que o meu devido, isso ele ficou sabendo depois, que ele fez o tratamento e ficou curado, que a medicação que receitaram a ele que foi Aurumpe, acho que é isso Aure. mesmo, metálico, foi porque na época ele tinha perdido emprego e toda a sua fonte de renda, e era isso que estava causando nele aquele mal-estar. Olha que interessante, gente. É, é antidepressivo eu... o aurometálico. O aurometálico antidepressivo. Agora, vamos pensar o seguinte. não homeopatia, queria que você falasse um pouco para nós, Márcia. O que é medicamento de fundo? Até porque já houve uma pergunta no momento de crise de homeopatia. Não sei o que agora. Eu estava nisso nesta fase. Eu estava nisso. Então, fala pra gente o que que é um medicamento de fundo. O medicamento de fundo, ele é comente usado com o seu sósia patogenético é aquilo que tem mais a ver com o seu processo mórbido então você pode ser pulsatila que os médicos falam assim, ah você é pulsatila você é sulfuro, você é calcária, você é natriumuriático, então é o medicamento é a sua energia de cura que mais se equipara a você essa foi a grande sacação do Hahnemann Né, de encontrar o sósia, que aí quando você toma, atinge o similibus, que é o semelhante curando semelhante, aquilo que te causa te cura. E é, em doses então. mínimas, porque a gente fala assim, ah, são, vou usar o um medicamento na parte, doses mínimas e infinitésimas. E é isso que a gente vai usando. Por e isso, ele varia, é, né, de é, 200, 5.000, mil, 10.000, mil, um milhão, depende do quadro o médico vai repertorizar. Então, o que a gente costuma fazer muitas vezes na prescrição é repertorizar e E chegar no medicamento de fundo então quando a gente chega na homeopatia de fundo é aquele remédio a amiga que perguntou sobre a crise esse amigo que tá na depress... teve um processo uma fase quando se tem o de fundo é aquele para tudo E tudo nem, E nem sempre é fácil de achar. E, nem sempre, e não é fácil. Você chegar no seu e difundo, de e demora consulta, bastante. Algumas é. consultas, porque tem que conhecer bem a pessoa. É. Algumas características exclusivas e especiais dela. Você vai se, se revelando. Se vai se revelando, para se chegar no difundo. Aí, então, tudo que te acontecer, ele é o seu sócio patogênico, como ele disse. Para você, não, aconteceu alguma coisa, você tem que tomar. Só que aí, o que vai variar? É o que você acabou de falar. A potência o CH... Então, o CH, quando é algo para o seu físico, o CH normalmente até 12. É. Quando é algo que você passou pelo seu mental, é, vai subindo. Às vezes, quando é um processo ainda espiritual, Aí a potência mil, é mais alta ainda, porque mil. vai trabalhar numa frequência diferente. Nos nossos corpos, como Sônia disse. Então, o perispírito é o nosso corpo astral, que tá aqui, chamamos de perispírito. né E nós temos o corpo físico e o perispírito. Assim mesmo, o Pé-Espírito tem alguns corpos, como diz o André Luiz, né uhum. já acho que, não, não me lembro se é na Evolução em Dois Mundos, ou já no nosso lar, que ele faz uma visita à Marte. Acho que é no, no Evolução, Evolução em Dois, em dois Mundos. Evolução em Dois Mundos. Em Dois Mundos. Quando ele faz uma visita à Marte, ele diz troquei de perispírito para ir. Tem uma um parágrafo ele dizendo exatamente isso. É um corpo isso. sem material também. Isso, né? Tem que, que, que, ele mais teve, que ele estava lá e ele tem um difícil. perispírito para transitar, porém ele troca para ela chegar em Marte. Ele não poderia entrar. Então, assim, sabe como a gente vai para uma festa, a gente vai para a praia, a gente troca de roupa. Então, uhum. quando você tem o seu corpo astral, dependendo da frequência onde você tem que ir, você troca de roupa de perispírito para você Se e o André cita isso, ele trocando para ir em outro lugar. Você trocou de roupas para sair tempo. do umbral para o nosso lar. Sim, então. Se ele vai trocando e vai trocando para poder estar bem vestido, né? Como diz o Jesus, não está para tem que estar preparado para as bodas. É. <risos> Devidamente preparado. Devidamente para budas. preparado para as bodas, não é? Um dia nós vamos falar, Sônia, só Pé-Espírito? E como que constrói perispírito, e como constrói esses corpos? como faz? Olha, a menina, tá vendo aqui, hein? É. Vamos falar, fazer um programa sobre isso. Vai ser muito que legal. Bacana. Vai ser muito legal. Claudinha, você está aí, Claudinha, oi. Claudinha, eu estou aqui. Diga. É, olha o Rodrigo Costa. Ele escreveu aqui pra gente. Parabéns, vídeo e som estão ótimos e a entrevista também. E a Joana Figueira, que foi aqui perguntou do do do remédio para tratar lú. Ela, uhum. eu acho que ela tá querendo saber é, do que é feito esse medicamento, acho que medicamento, acho que é sobre o inibitivo do ativo do da que fugiu, é, não houve... Como que faz o remédio? Pra é planta, o, né? Não, como é feito o remédio? Ah, o medicamento? As bolinhas, o líquido, o ah, que é feito? Sim. De onde é, vem a, deu a uma... titura mãe? Ficou metalizado. É. É. De onde vem a... Então, os medicamentos tem várias formas farmacêuticas, como você tem pomada, creme, os principais da homeopatia é a forma líquida, que é a diluição, síntese que você depois para criança o Renma criou os micro, os glóbulos, glóbulos de lactose que você transfere o medicamento eh que é é acondicionado numa solução hidroalcoólica 70% e vocês toca na farmácia e você faz a contaminação, a gente chama de contaminação de glóbulos, que a gente contamina os glóbulos, e então tá aquela bolinha docinha que a criançada adora, os animais adora, então você pode passar, porque o álcool às vezes, quando a gente dispensa no álcool a 30%, é o álcool de cereais retificado mais puro, tem pessoas que tem alergia, que não gosta, que acha que queima, então as crianças também, ou então mesmo a pessoa que é dependente de química, às vezes precisa tomar um medicamento, a gente faz ou glicerina ou em glóbulos. E é interessante que também tem um capítulo, né, na no nossa, no nosso Organon e que fala sobre o Dr. Bach, que foi o idealizador dos nosódios, né? Então, os 7 nosódios de Bach, tem um capítulo sobre ele é o mesmo, Dr. Bach. E os 7 nosódios, o que seriam os nosódios? São remédios produzidos a partir daquele elemento que adoeceu a pessoa, né? Você, você faz de verruga, você faz de tumores, você faz de secreção nasal. Tem os auto nosódios também que ele disse si próprio que se a gente faz de urina, de pus, de sangue, da pessoa, a gente pega o sangue, dinamiza com parasitas. É bem interessante. Já fiz medicamentos até com fumaça de cigarro. São no, cigarro. chamados nosódios, é. é um capítulo dentro da meu partido. Ou isoterápicos, né? Isoterapia terapia terapia é é igual. Então. E quem foi o pesquisador foi o Dr. Eduardo Back começou o primeiro a primeira as e no pesquisas do Dr. Roberto Costa que aperfeiçoou, aperfeiçoou as, as técnicas, primeiras entendeu? pesquisas sobre os nosódios que faz parte de, o... da homeopatia. Então, é algo assim que é uma medicina é sutil. Sim. Então, as, as nossas honras, a Hahnemann, né? Samuel Hahnemann Christian, não dele é Christian. É Christian Frederick Samuel Hahnemann. Christian Frederick Samuel Hahnemann. Então, as nossas honras a ele chamado o apóstolo da medicina espiritual. Falei no início hum. medicina natural, não. Ele é o chamado de o um apóstolo da medicina espiritual. Tem alguns livros? Vamos... Oi? Ô, Nete, é, vamos lembrar também que Euripides Barçano. Isso. Eu grande, falar, pensei nele agora. Grande. Deixa eu Esse falar nos, nos livros chamar. e citamos Euripides. Não, só citar, ele olha, era um farmacêutico olha, médico e que lá em Sacramento usava para as crianças, né, que, homeopatia. Que fundou o colégio Allan Kardec em Sacramento e que usou homeopatia o tempo todo. Era mais barato, mais acessível, né? Mais barato. O doutor Bezerra mas... de Veneza. É, no Bezerra no de ele doava, né? Ele Sim. Doava. Ele doava. Veneza, vendia as homeopatias. Mais então, uma estrelinha que caiu você vê e corporificou. No lugar certo. É, Papai do Céu organiza tudo muito tudo, bem. Existem alguns livros espíritas que falam sobre Hahnemann. Se alguém tiver em casa, quiser pesquisar, é, Allan Kardec, volume 3, página 264, Hahnemann, o apóstolo da medicina espiritual. Toda a obra, páginas 7, 46, 48. Homeopatia e espiritismo, página 7. Saúde e espiritismo, página 318. Sessões práticas e doutrin... doutrinárias do espiritismo, página 160. Existe também eh é... Então Esses são livros falando de Rânima, mas também tem vários livros falando de homeopatia. Então é, livros espíritas que citam homeopatia a gente tem. A Levitação, página 195. Allan Kardec, volume 2, volume 3, página 159, 271. Alquimia da Mente, página 67. De Francisco de Assis para Você, página 171. Entre a Matéria e o Espírito, página 33, 34. Hanima, o apóstolo da medicina espiritual. Hipnotismo e Espiritismo, página 40. Página 10, Homeopatia e Espiritismo, toda obra. Magnetismo Curativo, página 134, 179. Magnetismo Espiritual, página 249. Mãos de Luz, página 210. Mediunidade e Medicina, página 158. Personagens do Espiritismo, página 130, 204. Revista Espírita, 1858. Falando de Hanima e homeopatia Cava Página 312 Cavachuta Revista Espírita de 1863 Na página 258 Revista Espírita de 1867 Página 56, 67 172 Revista Espírita de 1868 Página 86 Saúde e Espiritismo Página 315 então a homeopatia Dr. Hahnemann é citado dentro do espiritismo desde 1800 imagina o livro dos espíritos 1857 e nessa época essas revistas espíritas já citam Hahnemann e tem e uma o trabalho curiosidade da fantástica quem trouxe a homeopatia que eu queria acho que vale a pena citar quem trouxe a homeopatia para o Brasil que lá na parte de introdução que me faltou É, introdutória. Quem introduziu a homeopatia foram dois médicos, um português e um francês chamado Bento Moury e o João uh, João Vicente, Dr João Vicente Carvalho, que vieram para o Brasil aplicar e mais. Foram eles os criadores do passe magnético, que o Hahnemann já dizia para aplicar e, o passe magnético. Em posição foram de homeopatas, mãos. Sugerido por Hahnemann. Antes disso... O Instituto Hanemaniano do Brasil foi fundado em 1843, não tinha doutrina espírita ainda. Não, não, tinha ainda. Livro dos Espíritos, em 1857, 1857 Então já se falava, Espíritos. e tem um, um livro do é, Canuto a Abreu... É, imposição de mãos é de Jesus, né? Jesus curava com a imposição de mãos. Pois né? Então, é, então, então você disso. vê que já tinha, já estava preconizando. E eles estavam ali, né? Então Haneman vem, e quando ele morre, ele faleceu em 1847. Isso. Em seguida vem Livro dos Espíritos e todo o desenvolvimento do Espiritismo na França se vocês veem, agora tem no, no Evangelho segundo o Espiritismo uma citação sobre Hanima sim, não tem? é o capítulo 9 no item da cólera no item 10, fala sobre comportamento, sobre a cólera Você vê? no Evangelho segundo Aqui, no olha, o Espiritismo é bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos Hanima, 1863 tá no Evangelho tá, é, é, é, é, é junto realmente do item da cólera Exatamente. Maravilhoso. Então, eu acabei é... de ler, gozado, né? Como a gente vê e não enxerga, não é mesmo? No é. Evas, agora eu enxerguei. O eu Rânima sabia, eu já, tava na que eu já tinha visto. O Rânima esteve na codificação. E tem um livro do Canuto Sim. Abreu, um livro super antigo, que tem um diálogo de Bitecu Sampaio, convencendo o Dr. Bezerra a usar a homeopatia. Dr. Bezerra, eu usava, eu uso a homeopatia para os meus filhos, para a família. E por que que você não usa no seu consultório? Você pode ampliar. É e aí, Beto Sampaio, é, é convence o Dr. Bezerra de Menezes a usar É bonito. também um espírito iluminado. É, então, né? a gente vê, e também no livro do do, do Hahnemann, também o trabalho do Dr. Bach. No último capítulo, o trabalho do Dr. Bach, eles trabalhando juntos. Então, a gente vê essa medicina espiritual. né que então, você é só, só uma fala aqui do, do Hahnemann, na, nesse item, eu acho legal a gente, porque tá falando do, da cólera, mas olha só o que, que ele diz. O corpo não dá cólera, aquele uhum. que não a possui. Como não também lhe dar outros vícios. Quer dizer, se a gente não tá receptivo, a gente não tem. E depois é. você só é só tem vícios porque você quer. Continuando aí você lê. Você só tem os vícios porque você quer. Se você tiver esforço e vontade, você se libera dos vícios adquiridos, porque o vício não tá na alma, não é, tá vontade, no corpo. vontade verdadeira, né? É. Vontade verdadeira. É bem interessante. Isso, só para realmente o pessoal ver que realmente que está escrito. Está no ó. Evangelho. Vou é. Um. No Evangelho, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, o item cólera. Ó. O corpo não dá cólera aquele que não a possui, assim como também não lhe dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são próprios da natureza do espírito. Do contrário, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Uhum. E a lição se prossegue. É se muito lindo. Continue, porque é muito bom. Gente... Olha, incrível, o avançado da hora, nós temos que ver o nosso avançado de hora, Claudinha tem, tem, ele quer programa até meia noite, a gente ficaria mesmo, <risos> fica o convite para uma próxima, né? Não é mãe, gostoso? Claudinha, vamos finalizar as perguntas, tem mais alguém, algum comentário? Não, aqui a gente já finalizou. Sônia, você? É, eu também aqui também já finalizou. finalizei. Mas olha, eh vamos agradecer também a presença da Vera Lúcia Monteiro Ferreira, ela da GEPA, que tá acompanhando conosco aqui no Facebook. Aí Admeias e Bom. Né? A, a participação da André Marquete da Roberta Santos do Mário Andrade da Sim. Efigênia Santos agradecemos muito viu gente? gratidão amigos por vocês estarem aí junto com a gente, essa sala hoje esse bate-papo foi muito especial Sim. Sônia quer já se, já se despedir agradecer né Sim. agora a Claudinha agrade primeiro a, agradeço aos ouvintes que participaram conosco ao Márcio pela pelo conhecimento que ele compartilhou aqui a toda a equipe do bem-estar e eu queria agradecer assim carinhosamente hoje ao Roni e a Sônia que viabilizaram minha participação aqui hoje eles mandaram equipamento para mim ontem para eu conseguir me conectar vocês muito gratidão. bom gratidão Roni agradeço a participação do público obrigado Márcio por muita informação assim e a toda a equipe muito bom Márcio as suas considerações finais a ah, só tenho que agradecer né gratidão eterna ao plano espiritual a Jesus principalmente ao nosso pai e a Rânima que me inspirou e eu se consegui perceber um pouquinho e seguir o caminho, e tô aqui. Essa genialidade do Hahnemann que nos inspira e eu pretendo estar, enquanto puder, estar respirando, falando de homeopatia, levando o que eu posso, eu espero realmente estou à disposição para tirar algumas dúvidas, se eu não conseguir, eu vou estudar e vou me preparar para respondê-las, mas é uma gratidão eterna pelo convite, porque quando a Aniette me liga, o Márcio, eu queria te pedir uma coisa, falei, meu Deus, vou ter que fazer, porque não é dela, ela só tá reportando, como dizia o Chico, eu só sou o carteiro, meu filho, não sei de nada. E é assim mesmo, né? É. Então, eu recebo as cartas que você me manda, eu... e, e... É uma honra, um prazer enorme estar aqui dividindo com vocês, aprendendo cada dia mais, porque estar aqui, eu confesso que é um grande aprendizado, porque <risos> a gente não sabe quem está por detrás nos ouvindo e falando, meu Deus... É. Esse rapaz precisa, rapaz é ótimo. Essa pessoa precisa estudar muito ainda. Graças a Deus, eu preciso Sim. mesmo. Deixa só, só Se tinha falta do Aécio, assim, só porque eu... eu falei dele hoje que ele, cadê o Aécio? O que aconteceu então, com o Aécio? Vamos ele ele com... não participou no Seja Mais Feliz. Olha, eu te falei nele no é... começo do programa, então, cadê a... o Aécio? Mas, gente, só só pra gente eh pra eu me finalizar aqui. Eh, a gratidão é imensa a Aniette não sabe o bem que ela me fez em me convidar. Ou melhor, que ela me faz. Uhum. Então, é, isso é uma coisa maravilhosa. E a Claudinha, vou repetir o que eu falei fora do ar nós não desistimos de ninguém a gente <risos> vai até o último a gente vai é, é o rol tá me ensinando a ser cada vez mais perseverante mais criativa cada um de vocês gente está fazendo assim uma uma participação maravilhosa no meu ser olha eu sou grata por isso e Na hoje amor, eu é. sou grata porque ganhei mais um título Eu sempre carregava filho próximo para baixo, familiar, tem que fazer não sei quê, tem que fazer outro. eu falava que eu era médio de transporte. Agora eu ganhei um título, sou médium, médium carteira. Eu tenho que levar as cartas. Aham. Eu olho as comunicações, gente, vale o WhatsApp. Então vamos lá, eu sou a médium agora Mensagem. de levar as mensagens. Sônia, eu que agradeço, linda. A espiritualidade, você sabe como foi que nós nos reencontramos, né? John fez assim vamos lá é Sônia <risos> é então eu como ele diz o carte a carteira o carteiro né o carteiro porque a carteira fica esquisito mas é o carteiro a mensageira é. eu fico feliz em ser mensageira né e levar a mensagem que vocês para uma serem mais úteis na seara do mestre. Então, é só isso. Seria legal, Anete, antes do Márcio, é, deixar o endereço da farmácia Mercurial. Sim, para quem que não conhece, não. Márcio, fala para gente. Lá é o um nosso ponto. Né? A, a Mercurial fica na Vila Diana, é a rua Santa Luzia, número Santa Luzia. 19. Santa Luzia, 19, Santa Luzia 19 <risos> ali na Vila Ema muito tá. bom grande amigo e ele também é um bom orientador conselheiro as pessoas vão ali no balcão ele está 24 horas se dedicando ass pessoas que chegam e precisam de uma ajuda Quando eu consigo de um falar né porque às sim. vezes eu fico fechada não fala sim mas hum. é muito lindo o trabalho que você faz também como terapeuta porque você também atua não só como farmacêutico produzindo os remédios mas como terapeuta e um, um terapeuta maravilhoso eu falo que as gente. pessoas que vão lá, vou levar um pedacinho de mim que me recompõe, me reconstitui porque eu não, é. a gente faz uma troca. Poder Isso. ser útil né? É. E digo sim, não estamos fazendo poupança espiritual não, estamos trabalhando, como ele disse, precisamos ainda muito aprender né estamos todos, eu me sinto na condição sempre de estudante sempre querendo aprender, procurando ser melhor, ser melhor para ajudar vocês, agradecendo a Deus a mente, a possibilidade de ter entendimento, de ter raciocínio, de poder aprender, porque eu faço disso um instrumento para ajudar o próximo. Então, só tenho que agradecer tudo isso, a possibilidade de estar servindo ao Mestre Jesus. Então, com toda a espiritualidade amiga, porque sem eles nós não somos nada, nada mais nada, e tudo pode ser de uma hora para outra já acabar, então agradecemos esse momento de estarmos juntos, que delícia que programa muito gostoso, gostoso. fica o convite para vir novamente vamos falar de mais coisas, gostoso. tem antroposofia gostoso. né, vem participar com a gente do, do, do programa de Pé-Espírito Uhum. Topa para aprender, aprender vamos falar sobre Perispírito vamos trabalhar os nossos corpos sutis vamos falar sobre eles Então vamos agradecer agora nós temos um minuto de só para gente respirar e equipe toda relaxar e você que ainda está nos ouvindo vamos participar desse momento com a gente vamos gratidão a todos vamos prepara nos preparar eu falo que a nossa meditação de um minuto. Um minuto para agradecer a Deus então vamos agora coloque-se numa posição bem cômoda, confortável relaxe o corpo inspire elevando o pensamento ao pai expire sinta seu corpo tranquilo sereno inspire E que este ar que entra renovando as suas células possam também estar clareando a sua mente. Respire. E nessa expiração, doe ao mundo o melhor do seu coração. Inspire. E nessa inspiração faça um coração só com o Mestre Jesus, em gratidão ao Pai. E sim, Pai, devemos. O nosso compromisso é seguir os passos do nosso Mestre, porque sabemos que Ele nos dará a mão nos nossos momentos mais difíceis. Podemos não perceber e nem todos vocês da espiritualidade que nos acompanham, mas sabemos sim, Mestre, que a sua mão está aqui segurando a minha, por tudo que precisamos passar, por tudo aquilo que teremos que provar, a sua presença dentro do coração, expire e doe ao universo o seu melhor, porque estará doando a centelha divina que habita em vós, expire, expire que o mundo mais precisa o amor que tem dentro do seu coração, graças a Deus, muita paz a todos, bom fim de semana,